Молодик, котрий до того був за Бармена, здав зміну і зник у підсобці. Це здалося Олі добрим знаком, бо завести розмову з жінкою їй було набагато легше, ніж із чоловіком. Підбадьорина вона нарешті взялася за справу. Можна ще одну каву, будь ласка. Барменша озирнулася до неї і кивнула. Оля від несподіванки по-дурному роздягала рота. Перед нею була дівчина з фотокартки, саме та дівчина, яку Славик назвав Мариною. Тільки тепер Оля помітила те, що повинна була зауважити набагато раніше. Марина і на фотці, і тепер була вдягнена примітну червону джинсову сорочку, таку, яка була і на хлопці бармені. В житті Марина виглядала навіть гірше, ніж на фотографії. Темні кола під очима і зів'яла шия красномовно виказували її вік, і лише розкішний чорне волосся та рідкісний розріз сумних очей все ще робили її симпатичною. «Ви Марина, чи не так? Боже, яка я рада, що вас знайшла!» Барменша її ентузіазму не поділяла і насторожено протягнула. «Я справді Марина...» але не пам'ятаю, щоб ми були знайомі. Мене звуть Оля, я дружина Ясика, Ясика Савули. Ви не лякайтесь, я прийшла не з'ясовувати стосунки, а в справі. Марино, якщо ви кохали Ясика, то мусите мені допомогти. Заждіть, грубо перервала Барменш. Ви щось плутаєте, який Ясик? У мене немає знайомого на таке ім'я. Трохи охолоджена у своєму запалі, Оля витягла з сумки фотокартку. «Дивіться. Пригадуєте? Це Ясик. І не кажіть, що ви його не знали. А, це новий Ромео. Тобто, я хотіла сказати, Марина трохи зніяковіла, але швидко огоптавшись, Дещо зверхнє промовила, «Я знайома з вашим чоловіком». Певний час тому він почав упадати за мною. Закидав квітами, просиджу біля мене вечорами, коли я працювала. Казав, що він новий, сучасний Ромео. Але все це тривало недовго, і я не бачу тут приводу для розмови. «Вибачте, мені треба працювати». Марина з надмірним завзяттям заходилася коло чергового клієнта. Оля збагнула, що для Марини вона лише жалюгідна дружина колишнього коханця. Проте не змогла стриматись і мало не заблагала: "Марино, я розумію, що вам байдуже до мого горя. Я розумію, що ви навряд чи відчуваєте до мене симпатію, але благаю, допоможіть мені". Мого чоловіка вбили, і я намагаюся розібратися, за що саме і хто. Якби ви були на моєму місці. Вичерпавши запас свого красномовства, Оля, попри всі свої зусилля, зайшлася в риданнях. Сльози справили враження, і, підкорившись раптовому спалаху співчуття, Марина озирнулася до підсобки і гукнула. Толю, ти ще не пішов? По сій, хвилин десять у мене тут несподівана проблема. Хлопець визирнув невдоволено скривив пику, але, побачивши заплакану Олю, мовчки став до стійки зацікавлено зиркаючи в їхній бік. На Марина вхопила Олю за рукав і потягла за собою в підсобку. Оля сіла на якусь коробку і покірно взяла. Простягнуту їй склянку води. Заспокойся, чуєш? Марина зніяково топцювала поряд. У мене нічого не було з твоїм чоловіком, присягаюся. Він мені подобався трохи, але не більше. Кажеш, його вбили? Я нічого про це не знала. Я взагалі нічого про нього не знала, тільки ім'я та припинити рюмсати, то, кажеш, він помер, діти у вас були,